A zar nije bolesan onaj čovjek koji ne može volju Božiju da tvoje? To je bolesno. To je involiti. A mi sami vidimo da smo zaista teško rasvabljeni. Ja da pokušamo i najmanju zapovjest gospodinu da ispunimo. Najmanju zapovjest. Kako nam to teško ide. Kako jedva da mrdnemo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 Što fali je fizičkoj bolesti, ako ne remeti duhovno nastrojenje? Ništa je nefalno. Koliko je svetih muževa, svetih otaca nosilo bolest, a duhovno bili zdravi sinovi Bože. Ako i mi da tražimo od ove vode isjelenje volje, isjelenje uma, isjelenje srca,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 Ono što Gospod može da izliječi, to čovjek ne može ni da prepozna kao bolest. Bolesti koje Gospod iseljuje, medicina ne prepoznaje, uopšte ni da postoje. Naravno, poštujemo trud koji se ulaže da se čovjeku pomogne. A šta si mi pomogao ako me ostavi bolesnim, sakatnim? izmijenjali smo sve udove srce ovidim ovih dana žaluje se humanisti ljudožderi a ne smije čovjek da zabrani čovjeku ne smije blagoslov da da da srce ne prima nebo da, da umre kao hrišćanin svojim srcem da nije čovjek automobil a da mijenja djelovu, nego čedo Božije. I da je srce tajna, da je čovjek tajna. Da se ne smijemo sa tajnom igrati, nego pristupiti onome koji može da otkrije tajnu čoveka, a otkrije je pro svoje sveto to ovakovoćenje, da je čovjek bit će stvoreno da bi se sjedinilo sa Tvorcem i postalo i samo Bog po blagodati. Da. Smrt onda nije strašna, boves nije strašna, grijeh je strašna. On odvaja od Boga, od života, od zdravlja, vjepšenega. Da. Tako, braćo se sje se zavatimo, Zavlatimo bolesnim bićem iz ove banje podmajinske. Svaka crkva je banja vitezda. U svakoj crkva je Božja. I iscelitelj prisutan svojom blagodiću. Samo treba vjerovati, treba malo pored banje boraviti. Možete se za pet završiti malo stajati malo se preznajavati malo bolovati I dao gospod da i mi i sjelivši se vjeru sačuvamo neokrnjenom i pečate duhovne nepravomljenje Sačuvanim za strašni dan drugog dolazka u spodnju. je tu pred vratima?